Ni hao Det är sa, så Det är en hälsningsras på mandarin Det vill säga den mest talade kinesiska dialekten Och det betyder ungefär Bra du, eller du är bra Alltså är det bra med dig Och den jag ställer Den frågan till, det är ju Elma Som, nej vad kastar du det Du är otroligt kast, vi börjar om Jag tyckte att det blev bra Ja det, det började bra Men sen så tappade jag bort mig Jag har ingen fortsättning på det där Hallå allihopa! Där ute! Nu är Bopal här igen med mig och Elma. Och idag så ska vi tala om Nudelbagaren av den kinesiska författaren Ma Jian. Inte att förväxlas med hans och Nobelpris för några år sedan, Jian. Nu, nu blir det en ordvits ändå, jag, att jag inte skulle dra några ordvits. Uh, ja, ja. Men uh, hur lägger du dig, Elma? Det är bra. Jag har haft en sån här hysterisk söndag. Ja. Det började med att i helgen var vi hemma hos mina föräldrar i Uppsala och det började med att jag gick upp jättetidigt med mina barn och sen så skulle vi åka hem och så åkte vi hem och så kom vi hem och så gick vi ner på stan och sen gick vi en jättelång promenad och så har vi ätit mat och lagat mat och hängt tvätt och Ja, det har varit så här, hur mycket som helst. Men nu när du drog sådär så lät det ju inte Ironman tufft. Liksom, så där, nej, utan, nej. Det med, du kanske lever livet till det yttersta och du ägnar så otroligt mycket energi åt var och en av de här grejerna. Ja, eller framförallt så brukar jag helgerna vara väldigt heliga. Att jag bara ska ligga ner och typ Okej. Okay. Så när det händer så här mycket, så här tätt inför varandra så blir jag lite stressad. Ja, och snart är helgen slut. Vi ja. spelar in det här på en söndag, alldeles snart är det måndag. Och då suger allt igen, kan man säga. Vi pratar inte om det. Nej, det gör vi inte. Det är vi däremot ska hur... tala om. Ja, du, vi kan ja, tala med hur... lite. Ja, hur mår du? <laughs> jag mår jag mår bra. Jag var på show igår. Jag såg det. Christer och Morgans show om vänskap. Kanske mer precis manlig vänskap. För det handlar ju om deras, deras lilla relation där. Och det, det, det är så lustigt att, att det blir så himla glorifierat och, och gulligt varje gång man ska tala om manlig vänskap så här att, Ja, män kan också ha vänner och, och För jag tänker så här att, att vid sidan om nationalsocialism så är väl manlig vänskap den mest destruktiva kraften i universum för mm. det, det är den som liksom gör att, att män låter varandra gå för i kön och det är gör liksom att män anställer män och det blir grabbigt, och det blir krig och allt vad det är mm. Jag tycker någon borde liksom på något sätt göra en antiföreställning mot manlig ja. vänskap, ja. Det, är snarare som att, att det är snarare så här att man har börjat prata om manlig vänskap. Eh, förut talade man kanske inte lika mycket om den. Nej. Men idag ska den liksom ut och den ska hyllas. Ja, liksom, ah, jag kan bli så himla trött på all manlig vänskap och alla sköna killar. Ja, det här, den här uppsättningen av två programledarkillar, den är ju så extrem extremt arketypiskt just nu i Sverige och det har varit väldigt länge också ja. jag tycker man borde proffsa med, det är ju faktiskt mer ovanligt att se en man och en kvinna som är vänner tycker jag, det... ja verkligen ja. vi går ju lite i bräschen du och jag nu med det här programmet, ja det gör vi ja. men jag tänker på det här med Lotta Lundgren och Erik Hag ja. det har ju varit världens snack om de är ihop eller inte det... Men det, är liksom, det är som att det skulle vara helt otänkbart att de bara är kompisar och det funkar väldigt bra ja samma grej med Big Bang Theory, typ att folk tänker, när ska Amy och, heter hon Amy? Nej, det kanske inte heter. Penny. Penny, när ska Penny och Kjell bli ihop? Men då kan de inte bara vara kompisar liksom? Ja. ja. Dock undrar jag varför Morgan och Christer inte, eller hade någon slags nakendräkter på sig? De hade det i början. Varför då? Ja, fråga, undrar du varför de hade det, eller varför de inte Ja, jag hade undrar varför för det är också väldigt typiskt när man eller manlig vänskap på något sätt ska prata om. Då ska de vara nakna ihop. Ja, nej men de, de förklarar med att jag programidén med våra radioprogram var att vi ska vara så nakna som möjligt. Alltså vi ska vara så ärliga och öppenhjärtade som möjligt. Men det var väl mest en kul grej kan jag tänka mig. Spexigt var det i alla fall. Ja, väldigt det, Jag kan inte förstå det här att, att män, inte alla män, Visa Inte smott. alla män. <laughs> uh, nej, men vi släpper det här, tror jag. Vi kan, gå, vi kan gå vidare och prata om vår kinesiska författare. Ja, Ma Jian, som skriver Nudelbagen. Och han är ju en ki kinesisk författare i exil, lite grann. För han mm. eh, flyttade ju från Kina till eh, Hongkong först. Eller från mainland China till Hongkong. Och det var alldeles innan hans böcker blev förbjudna på fastlandskina. Och så just nu så bor han i, i London, där han, där han skriver. Han bor ihop med sin, sin översättare, så det är jättepraktiskt. Ja, ja, jag funderade väldigt mycket över den relationen. Ja. Träffades de på jobbet och blev kära och flyttade ihop? Eller träffade han henne och så visade det sig att hon var översättare och så fick hon översätta hans böcker? Hon kanske läste hans roman Nudelbagen och tyckte det här med sättet han skildrar författarens kvinnosyner på. Det var så himla gulligt. Nu var Tobias väldigt ironisk. Ja, det var jag. Det, det, det är en ganska brutal bok vi har läst. Alltså, många stycken. Den ja, är... verkligen. Alltså, den är brutal. Det ordet jag också har skrivit ner. Ja. Den är hemsk. Stundtals <laughs> är den ju sådär. Så att jag verkligen vill lämna ifrån. Eller jag har, ja... Jag får ta små pauser för att kunna läsa den. Den har ju en, en ramberättelse, liksom eh, Tusen och Natt med Känner det Sade. Fast eh, ramberättelsen här är, det är en författare och hans vän, eh, en professionell blodgivare. Mm. Ja, han har nämligen gjort sig en hacka på att eh, ge blod och se till så att andra personer ger blod. Alltså han smyger in dem och ger dem falska ID-kort och allt vad det är så att de ska kunna ge blod. Och så delar de på pengarna. För det är till en väldigt starkt reglerat blodgiverisystemet i Kina. Mm. Fast uppenbarligen inte starkt regerat nog med tanke på att man kan fuska på det sättet. Och han det har gjort honom till en rik person. Och han är vän då med en författare som sitter och fantiserar och tänker på tillvaron. Mm. Och eh, den här boken är ju på, på ett sätt är ju en novellsamling också. Inte, inte en roman i dess striktaste innebörd. Utan det är som ett par historier som vävs samman på ett ganska ytterlig plan. Och alla de här historierna äger rum på något sätt i författarens huvud. Han, han tänker på de berättelser han helst skulle vilja skriva istället för att behöva skriva hyllningstexter till kinesiska historiska, historiska hjältar som han får i uppdrag av partiet att göra. Ja, så han är ju på något sätt också en professionell författare. Ah. För att han har fått det här... Det, det, hans skrivande verkar inte så lustfyllt alla gånger utan det är de här, eller i de här ursprå, berättelserna som han kan få glänsa eller om man ska säga men det uppdraget som han faktiskt ska göra det blir det inte så mycket av. Nej. Att skildra den här hjälten eller det, det är ju en kommunistisk hjälte han ska skriva bryfäng, med. eller vad han heter. Ja, det är någon krigshjälte. Han, han dog, jag läste på lite om honom jag kan inte sånt här bara per automatik men han han dog när han var 22 år gammal för han fick en lyxstolpe över sig. Som, nej, det var hemskt Men han fick en lyxstolpe över sig som en lastbil råkade skälpa över honom med någonting. Och då använde det kinesiska regimen hans historia och, och honom själv för att liksom lyfta fram den trogna martyren på något sätt. Alltså de, då gjorde honom till en stor hjälte och... Då, det dyker upp så här texter som han hade skrivit sin dagbok om att han ville tjäna Mao och partiet och Kina och han ville göra allt för nationerna antagligen var det ju fingerade texter men uh, de använde i alla fall någon slags uh, affischperson person mm. och han står så tydligt här och där i Kina också och då mm. ska då den här författaren skriva ett, ett porträtt på honom eller en novell om honom mm. det är hans uppdrag men han, fant han, fantiserar, och, uh, han fantiserar om rätt sjuka grejer <laughs> som han hellre skulle vilja skriva berättelser om <laughs> Det är verkligen sjuka grejer och jag läste, på, jag läste också på lite för att jag, när jag valde den här boken så var det lite så här googla och det är äh. det första som kom upp. För du fick erkänna. ett tema Kina mig ja. och det, det var begränsande. Det var väl Kina books. Ja. Det var så jag googlade. Men hur som helst när jag kom in och läste lite om honom så, så skrev ju han en, den novellsamlingen som gjorde att han inte... Fick, eller liksom som gjorde att han inte fick bo kvar i Kina mm. eh, hette ju någonting om att, eh, ja jag kommer inte ihåg men det var någon, någon slags kritisk novellsamling kring Tibet och Tibetfrågan, och den beskrevs som vulgär och obscen <laughs> vilket på något sätt verkar ha, eller det har han ju valt att behålla just det vulgära och obscena Ja, jag, jag tror sättet som man skriver på i den här romanen det är nog inte okej alls i Kina att uttrycka sig överhuvudtaget. Alltså, nej. nej, det tror jag. För han, han skildrar ju en våldtäkt till exempel. Han skildrar. Ja. Det är det vi pratar om författare. För han, en av hjältarna som den här författaren hittar på är ju en författare. Mm. Och också en, en chefredaktör som ser till att publicera unga kvinnors dikter så att han ska kunna ligga med dem sen. Han har satt mm. i ett system liksom. Och en av dem, blir han först förälskar det. Som man har en affär med. Men sen så börjar han tycka hon är patetisk och han börjar misshandla henne väldigt mycket. Och mm. de får slags, så har de alltså kissers förhållande. Och han misshandlar henne, våldtar henne, etc. Så det beskrivs ganska ingående det här i boken. Ja, verkligen. Det var väldigt filt att läsa det. Sen finns det andra märkliga sidospår som det här med, med han som äger ett, ett krematorie. Han äger en krematorieugn, en kille. Ja. Och han, han har liksom gjort en firma på det. Han bränner folk och han är liksom man behöver inte vänta lika länge på att få bränna sina lik hos honom som man måste göra hos staten så folk gillar det, att han, att han har bildat, eget, bildat egen firma han, var, och, han, är lite, han har privatiserat det hela kan man väl säga ja, och, Någon slags uttryck för liberalismen eller någon slags liberal ja, önskan, det, jag De här berättat äger ju om uh, ungefär när det började ske lite reformer i Kina och man har börjat tillåta västerländska grejer typ BH och läppstift och och musik <laughs> mm. eller populärmusik populär musik så han har en liten bandspelare där han, där han, han spelar upp den låt som, som de sörjande vill ska spelas upp på under krimeringen. Jag kan spela upp vilken låt som helst när den här den liksom vilket känns mm. som en så här märklig detalj för ja jag vet inte, kanske är viktigt man kanske gör så. Ja men den hemliga musiken pratar han om den här unge mannen som bränner likat Att han har någon slags hemlig musikarkiv. Ja. Så han kan ju även spela liksom utländsk musik och inte bara kinesiska verk. Förbjudna låtar, ja. ja. ja. Och då kan man få välja vad man vill typ brännas till. Ja. Men eh, han bränner ju också sin mamma levande. Det är det, det som var det sjuka. Jag kommer inte dit. Jag pratade om att han var sjuk och att han hade egen firma. Det är inte så sjukt. Men han bränner sin mamma levande. Det är sjukt. Någon som också är sjukt att hon, hon gör det frivilligt. Hon... Kliver in i ugnen och låter dem gassa på. Det är, det är liksom utan, utan att de har växer några ord om det. Utan de har som en tyst, en tyst samförstånd. Och nu är det dags, nu ska jag brännas här. Och det är så sjukt för att han, just hur han berättar och beskriver den här scenen. Eller liksom det som händer och hur köttet lossnar och hur det luktar. Det är så ofruktansvärt. Alltså det är verkligen, verkligen obsent och vulgärt. Ja. Jag håller nog med Kina där. Eller det kinesiska... Ja, kinesiska kanske i deras staten. utlåtande, men kanske inte i deras handlingar. <laughs> nej, nej, inte i handlingarna, men just i utlåtandet att vara vulgär och obscen, för det är han ju verkligen. Ja, jag tror att han, han har säkert blivit, gått lite längre åt det hållet efter att han har fått sin beef med kinesiska staten, utmanar lite extra, så att säga. Ja. Men jag, jag funderar så här, vad fan händer i Kina <laughs> när jag läser den boken? Alltså... Va, va, alltså man, ibland så får man ju höra en del eh, besynliga historier, för sig, typ som den här nudelbagaren, en riktig nudelbagare, som stoppade opium i sina nudlar så att folk skulle komma tillbaka och köpa mer. Eh, sådana grejer. Alltså det är ju besynliga grejer som dyker upp. Eh, men riktigt så här twisted har jag aldrig sett, eh, eller hört om, om, alltså riktigt så här eh, galna episoder, galna äventyr. I och för sig, jag hörde någonting om en, om en ung flicka. Det spres ganska, det ju ganska mycket, eh, mycket på nätet. Det här med att det var en liten flicka som hade gått över vägen. Och det var ingen vuxen som hade liksom sprungit ut och ryckt åt den här flickan. Därför att man gör som inte så i Kina. Man, man, man är så rädd för att agera fel. Vad som helst skulle leda till en åtsägelse. Och, och familjen är nog väldigt sluten också. Det konf konfucianska tankesättet. Mm. Nu så pratar jag som att jag kan grejer om Kina. Men jag kan ju väldigt lite om Kina. Så jag ska hålla käften nu. Men i alla fall, det var ingen mm. som ryckte åt sig det här barnet. Och hon gick. Och så blev hon påstå av en bil. Och så kröp hon vidare. För hon leder fortfarande. Men då var det ändå ingen som kom och hjälpte henne. Utan till slut så blev hon påslåd till en och dog liksom. Nej, men, men vart var hennes föräldrar? Det vet man inte. Det vet man inte. Men det är ju jättehemskt. Jätte, jättehemskt. Men det, jättehemskt. det, det, det var nu paritet med berättelserna här. Nästan. Ja, det ja. var det. Men jag imponerades över hur han ändå lyckas hålla mig naglad. Alltså mm. jag, jag, han, man vill ju läsa. Fast det är lite svårt att tro att det här är sant eller att någonting sånt här skulle kunna hända på riktigt. Det känns snarare som att han klär sin samhällskritik i så pass sena saker för att folk ska läsa överhuvudtaget. För annars kan det ju bli det trist, liksom. Ja, jag, jag tror i och för sig också att han, han, har, han har någon slags annan agenda också. Han vill, alltså litterära agenda. Det är inte riktigt lätt att veta vad som är sant i boken. Alltså, för. Han beskriver, skriver att det här människorna har träffat. Och som finns på riktigt. Och sen så står det något som händer. Och så dyker författaren upp och liksom, eh, berättar om hur han sitter och skriver. Och fantiserar ihop det här. Mm. Och sen så är man åter i hans lägenhet. Där han pratar med sin vän blodgivaren. Och så säger han, kommer du ihåg den där tjejen? Han bara, ja, henne minns jag. Så alla de här personerna finns ju på något plan. Men man vet inte vad det är författaren sitter och hittar på. Och vad som har hänt i verkligheten. Mm. Och det tror jag är meningen att det ska vara väldigt förvirrande. Mm, för att han jag förstod det som att han i sin jakt på den här kommunistiska hjälten mötte alla de här människorna och då tyckte han att det var mycket mer spännande att skriva om deras sjuka liv än den här kommunisthjälten som kanske inte var så intressant egentligen. Aha. Ja, så kan det nog vara. Men, men sen kan man också tänka att, att det som beskrivs om de personerna, det behöver inte alltså hänt i deras liv. Utan han kanske är sån där som sitter och tänker, tänk om. Tänk om mm. det här skulle hända. Liksom. Typ. Men han... Jag tycker också att han är väldigt duktig på det här att, att han... Jag vet inte hur jag ska säga, men just att, att han har ju olika typer av kamp som han beskriver mm. på ett väldigt skickligt sätt. Jag menar dels finns ju den här kvinnokampen och det här patriarkala som han beskriver i den här artik eller kapitlet om redaktören och hans, alla hans kvinnor. För i grund och botten handlar det ju om på något sätt att han, den här mannen kände sig väldigt hotad av sin fru som sprang förbi honom i sitt litterära. Hon blev ju publicerad Snabbare och sådär Och att han för att hämnas henne på något sätt Eller liksom att hon blev på något sätt Urkvinnan och den här urkvinnan Behövde han göra upp med och då istället så Slog han och våldtog andra kvinnor mm. För att han återvände Alltid till henne, det ena Men sen också det här att han som bränner likat Där är det någon slags samhällskritik Att hur mycket ska staten få bestämma och Hur mycket ska man själv Vart den är? Just det med privatisering Och det statliga mm. eh. Att han ändå gick till det här mest grundläggande hos människan. Att, att alla ska vi en gång dö på något sätt och måste brännas. Men ska man behöva stå eller ligga och vänta på sin tur för att systemet ser ut som det, här, som det gör. Så att på olika sätt så... Eller har hon kvinnor som tar livet av sig eh, tigen som äter upp henne. Ja, hon isensätter sitt självmord som en föreställning. Och bjuder in folk som ska se när hon uppträder. Och så och så är det riktigt riktig tiger som käkar upp henne. Väldigt, väldigt långsamt. Och man får vara med om det, ja. eh, också väldigt obehagligt. Men, men hon, det här handlar om att man som person på något sätt tolkar det, vill ta kontrollen över sitt liv. Och då ja men vill man inte leva, eller liksom att ja men, jag vill inte leva i det här, jag blir hellre uppäten av en tiger. Så det handlar för mänsklig att just den här, tycker jag, den här kampen, man, både i det lilla och i det stora, som någon slags samhällskritik eller, jag vet inte riktigt, men... Förstår du vad jag menar? Absolut. Uh, och det här med män och kvinnor som du talar om. Det, det genomserar i hela boken. Det här, så hennes självmord beror ju också på en dispyt med en man som har betett sig illa. Och sådär. Uh, jag tror inte det finns ett enda sunt förhållande mellan man och kvinna i hela boken. Utan allting leder bara till skit. Ja. Jag fick ju ett sms från dig igår kväll. Om jag gillade den här boken. Ja. Men jag... <laughs> Gillade den på så sätt att jag, att jag tyckte att den ändå var läsvärd. Och den, jag hade ju aldrig läst den om den inte hade var om jag inte hade varit tvungen så jag hade nog aldrig ens hittat den. Så på det sättet tyckte jag att det var bra. Mm. Eh, men sen tycker jag att den var väldigt obehaglig. Det var en väldigt, väldigt ingående. å ja, andra sidan, gillade jag den kanske då inte för att jag tyckte att den var otäck liksom. Ja, jag tyckte väl att, att alltså, liksom ultravåld på film kan ha en förtjänst. Ibland, inte alltid, men ibland. Mm. Så tyckte jag nog att, att de här scenerna hade liksom en, en poäng. Kanske inte en, en som jag direkt kan säga vilken den är. Mer än att man blev, som du säger, naglad vid texten. Och man eh, reagerade väldigt kraftigt under läsningen. Så jag, jag, jag tyckte om, om, inte just på grund av de målande scenerna med, med våld och... Och, och sådär men, men för att dels man får inbli, fick inblick i en kultur som som man inte får ta del av annars inom litteraturen alltså det är väldigt väldigt västerländskt mm. i skönlitteraturen men här så spelar det sig i Kina och det här pressen från, från myndigheten och människornas sätt att försöka leva sina liv eller det försöka leva sina liv när allting dikteras hur de ska vara och hur de ska tänka, och vad de får säga och hur förvirrande det blir när plötsligt det släpps lite igen och man får stoppa på sig nagelack och sådana saker eller bysthållare alltså det det, det som är verkligen som är väldigt svårt att, att tänka sig in i för mig mm. i alla fall, du, du kanske har minnen av, av krigets Jugoslavien Ja men framförallt så minns jag ju kommunismen Väldigt tydligt. Ja. Eh, som barn. Hela det här att ja, men som sjuåring står och svära en ed till Tito och staten liksom. Och... Mm. Lite grann som Estre vill att invandrare ska svära en ed till kungen när de kommer in. <laughs> ja, vi fick svära ed till Tito. Och det var så fint. Alltså alla var ju så uppfyllda av det här och det finns bilder och vi var ju uppklädda med våra små mössor och, och de här skaletterna och så. så att är när och fyllde år så det från de här stora tutorna runt om i stan så fick man ställa sig i vakt och vänta tills där. Så att, men framförallt det här att, att inte ha så himla många val som de ändå verkar ha väldigt få av även i den här boken upplever jag. Så att Ibland kan jag tycka att det känns lite befriande att tänka att man skulle slippa välja så jävla mycket hela tiden. Och det kan jag sakna från mitt gamla land. Att saker och ting var hade några få grejer att välja mellan och så valde man på det liksom. Ja, nu är det lite för många val. Ja, jag kan ju tycka det, att det är lite för många val. Men, men när jag läste om det här när moderniteterna kommer och just det här med att Ja, men det yttersta uttrycket för modernitet var typ BH-nagellack. Att det var det folk tänkte efter. Uh, och att en person blev så himla rädd när såg sin fru ha har på sig naglar. för att Blodiga fingrar! <skratt> <skratt> och att röka och lyssna på typ modern musik. Det, uh, <skratt> så var det verkligen det här vi ville ha? <skratt> ja. <skratt> uh, men uh, ja jag vet inte. En annan sak som jag tänkte väldigt mycket på var ju det här med blodgiveriet. Ja. Att, hur fan kan man bli rik på det Nej, men han, han satte det i ett väldigt snillrikt system på något sätt. Det kändes inte jättesnillrikt när man läste om mm. det så här. Men tydligen var det, det för han blev jätterik. Han hade ett litet kontor på en toalett. och, ja. och Folk fick komma och anmäla sig om fjällde ville ge blod. Och. Ja, men just att han blev så himla rik, så att för den nästa stackars författaren han hade ju inte råd med mat. Så den blodgivaren kom ju med mat och maten kostade mer än typ en månadslön för författaren, eller hur det nu var. Det finns ju någon klassproblematik eh, där också. eller alltså, I alla fall, någon, någon mening med att, att han ger sin kropp och sin energi i sitt blod och får pengar. För det är liksom det enda han kan bidra med. Liksom. Ja, men, ja, och att han liksom. Ja, Jag vet inte. Det, det blev så konstigt när det ställdes i att. Ja, i och för sig, blod kanske ska vara dyrare än att skriva en text. Men jag menar, hos oss idag så får man väl typ en pocket om man ger lite blod. Ja, knappt det, va? Man, jag vet, i, i Karsta fick man. Um, check på 50 spänn så vissa butiker tog emot. Jag tror här i Göteborg så får man en macka och <laughs> någonting mer. Jag vet, jag vet inte exakt hur det ser för jag, jag har lagt ner den verksamheten lite grann. Men eh, man får inte ge ofta i, i... Eller man får inte plasma där jag bor. Jag har inte kollat upp det så mycket för jag är rädd för sprutor. <laughs> jag har ett naturligt svep själv. Men eh, jag gillade det här du sa om, om samhällskritiken i alla fall och det här om, om, om döden. Det säger vi ska ju alla en gång dö. Och det finns ju en, en sekvens som du är ganska förtjust i. Först tänkte jag inte så mycket på det. Men nu när vi pratar om den så inser jag att jag bär kvar den scenen. där han som äger krematoriet. Att, att när han ska lämna tillbaka askan till de sörjande. Så är det inte alltid den personen som, som dog som är där. Utan det är bara någon askan han har strött ner från vem som helst mm. som han har bränt. Och då, det tar också det här med att, att vi är ju alla samma. Mm. egentligen och sen också det här att när, när, när maktpersoner som behandlar behandlar illa kommer dit så uh, skäller han ut dem och säger oanständigheter mm. till dem också typ där får han upprättelse för alla hamnar till slut framför honom liksom mm. som fattig ja och framförallt så kanske man vill hamna hos honom för att ja. det går snabbare där det blir också en längtan till någonting annat det här att, att man liksom upprätthåller ett system som man tror så himla mycket på i tanken, men sen när det kommer till det här lilla egna, så bryr mm. man sig inte så mycket, bara det blir gjort så att ja, att, ja, det visar ju också på någon slags, jag vet inte samhällskritik, att man, att man kan hålla på med massa stora ideal och tankar och känslor och liksom förespråka och passionera ut och, och prata för, men sen när det kommer till det, så är man ju bara sig själv och trogen och bara liksom man, har ju mm. ba, man är väldigt ensam i det och då är, då, då är man ska dö ser man inte det, jag vet Alltså jag, jag måste säga lite att, att, att, att uh, när man läser om hur partiet agerar och hur folk mår i den här diktaturen så det känns jättetråkigt. Och jag tycker det är jättehemskt allt som händer i Kina och jag tycker det är fruktansvärt att uh, det här med enpartistat och hur folk behandlas och hur yttrandefriheten inte finns. Men samtidigt, jag är så, det är ju mitt nya dumme huvudintresse där med Kina så jag är så otroligt fascinerad av historien, jag är så fascinerad av kulturen allt med filmerna och musiken. Alltså jag har verkligen helt snöt in. Och, eh, en grej som jag tycker är fascinerande det är, det är liksom apparaten Kina. Alltså mm. hur, hur de, de bestämmer sig för någonting och så blir det. det hur sjukt den kan verka. Alltså, de, har, de hade OS i, i, i Kina och så, så bestämde de att ja, vi måste ha fint väder. Så de skickar upp flygplan som. liksom eh, fixade till det på något konstigt sätt med hjälp av, vet inte exakt hur är, men något tekniskt ur att det blev jättefint väder just i Kina då liksom. och sen så, ja nu ska vi bygga en, en damm, vi måste låta den här enorma jävla floden som har runnit här i tusentals år, den måste vi låta rinna någon annanstans, så fixar de det alltså det är sådana väldiga steg i social ingenjörskonst som, som de, det är fruktansvärt för folk som drabbas naturligtvis, men det är ändå det är, det, det, är, det, är det är lite läskigt och, väldigt och det är spännande. På ett sätt så känns det som att Kina har tagit det sämsta av två världar. Alltså det sämsta med kommunismen, med förtrycket och det här frihetsberövandet. Och det sämsta med kapitalismen. Hela det här att man ska producera och att alla är nästan som små myror. Och där du, du försöker, eller liksom där att ja men nu ska vi ha en damm. Ja men då ska alla verkligen börja bygga och jobba för det. Att, att, att, att det finns någon slags slöseri med människor- på ett sätt som man kanske inte är van vid mm. men jag vet inte det, det, det skrivs ju uppenbarligen bra grejer i Kina, som mm. den här boken som visserligen antagligen kom till mm. utanför Kina det är i alla fall fastlandskina det vet jag inte så mycket om men och det, det är klart att det är pass många människor möts på samma ställe så skapas det en hel del häftiga grejer mm. men som vi inte får ta del av för vi har inte insyn riktigt Sen så en annan obehaglig grej är det här med, med världspolisen. Det vill säga USA är ju världspolis mm. nu själv en världspolis. Och de har ju ändå... De kallar sig för det och de har ett behov att, att framställa sig själva som the good guys. Mm. På något sätt. De har världens ögon på sig. Men Kina har inte det behovet för alla tycker redan att de är skurkar. Mm. Att nationen i Kina är skurkar. Så de kan ju bete sig hur de vill egentligen. <laughs> ja... Vi har ju pratat om väldigt abstrakta grejer nu. Verkligen. Vi är liksom, jag känner att det är liksom luften är väldigt hård i det här rummet nu. för att vi bara har suttit och <laughs> dammat ur oss en massa skit. Vi kanske måste ta ner det på, på en annan nivå nu. Alltså vi kanske måste blanda sött och surt. Salt och, och umami. liksom. Ja. Jag tänker på något som inte har en boken att göra. Och inte med Kina att göra heller. Jag tänker på det här med att... Sitta ner och kissa på främmande toaletter. Ett väldigt, ett väldigt viktigt ämne. Eller det är något man inte talar nog mycket om tycker jag. Och metoderna där bakom hur man ska göra. Ja. Eh, till exempel så, så händer det en grej. Jag åker tåg väldigt mycket i mitt, mitt yrke och mitt liv. Och då vill man ibland gå och kissa på tåget. Eh, mm. Men just de här tågen som jag reser med. Det händer något fantastiskt märkligt. Det är att det blåser från toaletten. Det, är liksom, det flyger luft från stolen man ska sitta i. Och jag lägger ju papperslappar på ringen. För att eh, inte börja sitta i andras, eh, andras liksom urin och skit. Mm. Ja, det är kiss, ja. det är För att inte börja sitta i folk, folks kiss. Så det händer att de här papperslapparna som jag sätter sett de blåser bort innan jag hinner liksom lägga klart pusslet. Så det, ibland så kan det se ut som liksom en, en hel... Det kan vara väldigt kaosart att kommer in på toaletten efter att jag har varit där. För det är så här papper på golvet. Och, eller jag försöker väl slänga det som far. Men ibland så har man ju bråttom. Liksom för stationen börjar. Så då lämnar man till någon stackars, stackars konduktör och fixar det efter den. Men så, så, ibland har man fått liksom ta till sig att man, att man har... Eller att jag har. Det är jag som gör det här. Att jag har liksom <laughs> hållit kvar och med händerna. papperslappar sen snabbt försökt swisha min rumpa mot papperna och liksom träffa papperna innan de hinner flyga bort jag, jag, jag är väldigt öppenhjärtig med det här därför att jag, jag, jag blir galen ifall jag inte får berätta om de här, de här svårigheterna så jag berättade det för en, en vän till mig och hon tyckte jag var helt sjuk i huvudet jag tänkte eh, säga det hon med... du är sjuk i huvudet ja, men vänta innan du dömer mig så, och då, då, då sa hon att, att ja, men det är klart att man, man tar ju bara lite blött papper och torkar ringen Innan man sätter sig. Eller papper som bara kanske. Att man torkar mm. ingen innan man sätter sig. Det tycker jag är sjukt. Det, att, att, man, att man bara tar papper och tänker att där försvinner ju urin och, och bajs. Och så sätter man sig. Men framförallt så förstår jag inte vad människor gör på toaletten. Alltså just att man kissar. Hur kissar man det? Det är jag inte fattar. Att det blir, att det blir liksom... <laughs> alltså Jag var på, så här, på polisen här i Karlstad. Och skulle hämta ut ett uh -huh. pass eller vad det var. Och så gick, var jag tvungen att kissa. Så gick jag in på toaletten. Och hela toaletten var nerbajsad. Alltså det var kiss och bajs. Och det var på ringen. Och det var liksom innanför själva. Men vad i helvete. Och, det, och jag tänker så här Det här är inte ens fysiskt möjligt att göra det här. Det är om man liksom sitter och skakar på rumpan samtidigt som man kissar och bajsar. Så att det skvetter och sen smetar ut det. Alltså det är... Man kanske lyssnar på en bra låt och bit ut av Michael Jackson. Och, jag menar, och det här är inte första gången. Det är ofta jag hittar, som på den skolan jag jobbar på eller liksom på universitetet när man går i så här offentliga toaletter att det alltid är sjuka saker som händer där. Ja, men alltså, man, är vi ensam att man bör förbjuda ståkissande? Ja. Alltså, för snoppen är ju inte ett pre precisionsinstrument på det sättet. <laughs> men jag tycker att det borde vara helt... Man började, borde, borde inte ens börja säga att, att man inte ska stå och bajsa. Det känns som att det är du har ur för. Det är någon som har stå och bajsat. Men jag tror att, eller så här, som tjej så blir man ju ofta uppmanad att inte sitta ner. Utan att liksom köra någonstans jägarvila när man kissar. Jägarvila? Jägarvila, du vet så här, när man sitter. Vila, ah, ah. Eh, Du vet ju inte vad det är. Jo, men det vet du. Jägarvila. Ja, jo, jo, jag, jag förstår. att Man ska huka sig ah. och inte röra i... Är det ens möjligt att bajsa så? Vet inte, jag har aldrig gjort det. Måste man ha det sig mot ett träd eller någonting? För att, för att det ska funka. Eller stenmark kanske det heter. Ja men hur som helst, man ska liksom aldrig sätta sig. För den där ringen är ju liksom den mest äckliga. Men jag tänker om alla istället satte sig. Så är ju det bättre. Jag menar hud mot hud händer det ju ingenting. Jag och för sig kiss mot hud händer ju inte heller så mycket. Det är väl med tanken att det är äckligt ja jag sätter mig ju hellre där någon annan har suttit än den någon annan har kissat men någon kanske har kissat ner sig och så sätter de sig där då hjälper det ju inte att de, Nej. Att de sitter ner och kissar men det är väldigt få människor som kissar ner sig så mycket <laughs> men så du, du sidear med min vän du tänker att man torkar bara av med papper och sätter sig ja, jag brukar göra det torkar av med pappret okay. innan jag sätter mig på offentliga toaletter ja det, det är helt sjukt. Det som är äckligt är ju barn alltså. För att de ska alltid kissa. De har så sjuka toalettvanor. Och de ska helst kissa så här nu. Eh, uh -huh. Och då är det så här att de sätter sig liksom och grabbar tag i. Och innan man har hunnit skrika, nej då, det är inget. Så sitter de där liksom och håller i allt. Och, och det är äckligt. Då vill man ju bara duscha alltså, dem. Alltså fingrarna i ringen ja, men liksom ky. så här, det där. Åh ja. oh, fy fan. Vi kanske bara har en omröstning på Facebook-sidan. Och se vad folk tycker. Ja. <laughs> vad, ifall de är pappersmänniskor. De är, är det kanske något som du vill klippa bort? Nej, det går bra. Jag kan berätta om det här. Men jag brukar torka i alla fall. Ja. Det, jag tycker i alla fall att alla borde sitta ner och kissa. Oavsett. Ja... Där är, vi, där är vi enade. Och bajsa. Absolut ja, bajsa. Här ska man bajsa hemma. Och så ska man inte <laughs> lyssna på någon låt när man bajsar så att <laughs> man måste skaka rumpan. Om man vet att man kan kontrollera sig <laughs> när man lyssnar på Michael Jackson. <laughs> att man bara måste kika <laughs> runt lite. Då, då ska man inte bajsa med hullurar på sig. Nej. Ja, men ska vi prata om vår lista kanske? Det ska vi göra. Vi ska prata om den spellista som vi, som vi har till varje bok- Um, tidigare hade vi en andra stor spellista Men det här har Elma utvecklat uh, Tillsammans med mig För jag gick med på det Att vi nu har uh, enstaka spellistor för varje bok Med typ 14-15 låtar i varje mm. Stämmer detta? Det stämmer bra ja. Och Jag har gjort uh, väldigt lätt för mig Jag har tagit kinesisk pop Som jag tycker om okay. Så det blir som ett, ett, ett soundtrack på mandarin Okej okay. Och då hade jag ju tur för, han nämnde ju en sångerska som var förbjuden i fastland Kina på den här tiden. Som heter, som heter Deng Lijun. Fast kallas också för Teresa Teng, har jag mm -hmm. sett. Och då hittade jag en låt med henne som jag tyckte var väldigt bra. Så jag kan inte säga vad den heter för att det är skrivet med kanji-symboler. Men den, den är väldigt bra. det ser lite poppig. Den säger Carola på 80-talet bild på framsidan på henne också. Mm -hmm. Så den är med. Och sen här med eh, typ Kinas Blink-182 som heter The Flowers, som har en väldigt bra låt mm. här med här också. Och sen ett Indeband med heter My Little Airport. Men uh, himla bra låtar på mandarin helt enkelt, som jag har plågat min omgivning med nu under några veckor. Eh, jag har sett det. Har du sett det? Hur då? På Facebook. Okej. Okay. Kän, kändes det töntigt? Eller kändes det som att Nej. det här är en person som, som brinner för bra musik, Nej. <laughs> oavsett vart det kommer? det kändes <laughs> som att... Uh... Du verkligen, verkligen la ner dig på det här ämnet och temat som du har valt. Ja, fast jag hade lagt ner, jag hade lagt ner mig i det tidigare. Alltså innan vi började jo, prata jo. om boken. Jo, men jag förstår ja. det. Men, men den signal jag uppfattade var att du verkligen, verkligen var väldigt seriös med det här. Oj, blev du nervös <laughs> Lite nervös blev jag. Och sen så tänkte jag att du kan nog skit mycket om Kina, men det kunde du inte. inte... Inte så nej. Jag kan dra så här förenklade fördomar och berätta anekdoter jag läste på TT. Ja, nej. För jag var lite orolig när vi åt middag så sa jag det. Åh, Tobbe kommer säkert prata om kull mig för han är så jävla duktig på Kina. Men det gick bra. Men det hände inte. Nej. nej. Jag måste säga att jag åt en Wook idag också. Det var min första Wook från scratch som jag gjorde. Ja. Jag läste ett recept där man skulle ha någonting, man skulle ha någonting kåligt. Mm -hmm. Så skulle man ha någonting orange, eller brantgult. Mm -hmm. Och så ska man ha någonting lökigt och så ska man ha någonting annat gott, Jaha. som -mice till exempel. Och så gjorde jag en bok på det och det blev det bra. Ha. nudlar eller ris? Eh, couscous. Så det var inte helt Det var verkligen helt kina var det inte couscous är ju inte rätt. Ah, ja. Nej men det är så svårt, jag ska ju värma det imorgon också. Ah, så alltså, koskos blir no är no bättre än nudlar och värma i efterhand. Mm, annars hade nudlar passat bra. Med nudel, ja. och så vidare. Ah, ja. Men du är nyfiken på min lista då? Jag är ju det. men Jag hittade ingen bra övergång men du kommer nu. <laughs> jag har ju associerat till kamp såklart. Och den här frihetslängtan. Mm. Så min lista heter upp till kamp. Kort och gott. Berätta vad du har med dig. Jag har eller? ju det här staten och kapitalet såklart. Med Ebba Grön. Mm -hmm. eh, I Kina känns det ju verkligen som att de sitter i samma båt. Eh, sen har jag underklassmusik med kartellen. Eh, mm -hmm. Och dels för den här klass, klasskampen då. Men också för att kinesen spelar, sjunger, rappar i kartellen. Ooh, snäppigt. Den låten tycker jag är väldigt bra. Och eh, den eh, börjar med tal. Av Olof Palme som är väldigt starkt utan att prata så mycket mer okay. politik. Sen så har jag tagit en tillåt som du gillar och som jag gillar och som du introducerade mig för. Eller, eller liksom, och det är den här My Ah, men med Akofina. Precis, och anledningen till att jag valt den låten är ju dels för att hon är tuff. Men också för att hon på ett väldigt snyggt sätt pratar om kvinnokamp och sen är hon lite lite obscen och vulgär, precis som vår författare. Mycket bra. Och det är en väldigt bra artist. Har du hört hennes nya singel? Den heter typ det. A Man Like That, tror jag. Och där sjunger hon typ mm -hmm. Tänk vad jag skulle göra med en sån snubbe. Och så håller hon på i videon och liksom äh, låtsas honglar med en massa skylt och grejer. Men den är väldigt rolig, den. Ja, då ska jag titta på den. Det borde du göra. Det borde ni också göra, läsare. Eh, och sen så en sista då. Sen får du kolla upp själv och så får lyssnarna också kolla på vår Facebook-sida. Men det är Sång till friheten. Den var jag tvungen att ta med. Raffe. Ja. Ja, det är fin. Det är ju ändå det vi alla längtar efter. Friheten Att vara fria. Mm? Mm, fri att välja grejer. Fri att välja grejer alltid. Mm. Var man vill bli bränd när man är död. Vill du bli bränd när du är död? Jag, jag tror inte det. Jag, jag har tänkt att det inte spelar någon roll egentligen. Men så inser jag, eller inser inser. Jag, jag är sjuk i huvudet och vi har vi konstaterat att ifall det liksom uppfinns något sätt där man kan återuppleva folk bara typ några månader efter jag dött så går ju inte det ifall jag askar, eller hur? Ja, men då måste det hända inom en månad, typ. Är det en månad som är gränsen? Jag sa ju bara det. <laughs> jag vet inte, men tycker du inte det verkar läskigt att ligga begravd? Det verkar jätteläskigt, men eh, jag är ju liksom inte, I'm not there, så att säga. Så, som men, eh, men ändå tanken. Jag, som vet, inte där. Ni, ja, men, när min farfar dog, eh, han och jag hade jättebra relation, så, och dog han, och sen så begravdes han, och han brändes inte, utan han begravdes liksom. Och så var vi och hälsade på där väldigt ofta i början. Och det var så himla sjukt tanke att han ändå låg där. Mm. Några meter under jorden så låg han där. Bara låg upp och ner. Låg han upp och ner? Nej men... Det är jättekonstigt. Men det skulle vara bra om man ska spara plats. Ja, verkligen. Och så måste gräva mycket djupare. Men, men är inte det Kina sjukt så. att han bara låg där? Och sen innan så krossade de, nej men det här kan jag hitta på, att de krossade kistlocket så att det inte skulle bli sånt ett tryck. Gör de det? Är det en myt? Jag vet inte. Men ändå någon gång rasade ju Ja men det, i alla filmer om man öppnar kistor så ja. är de ju intakta. Filmerna kan vi inte ljuga, eller? Nej. Men hur kommer maskarna in? Vet, de kan ju komma in typ i en stängd burk så det, det är inte så svårt för, för kryp <laughs> liksom. nej okej okay. oh, ja. de kanske finns överallt egentligen jag pendlar men jag tror att jag vill bli bränd okej okay. ja, kan vi prata om något muntrare <laughs> vad mm. finns det för muntert? att pratar om efter det här <laughs> det, det finns, jag kan säga en, en, en bra grej med boken mm. ifall vi bara ska nämna någonting mer om den Mm. Och det, det, det var det här snillrika sättet som han annonserade vilken tid den utspelade i. Mm. Eh, vet du vad jag menar? Var, när det hände? Nej. Nej. Det finns ju säkert grejer som man hade kunnat snappa upp för någon som var mer allmänbild än jag. Till typ med FC, alltså den valutan som nämns. Mm. Det kanske de inte använder längre. Det är någon här internationell valuta som, som personer som gästade i Kina fick växla pengar till. Det nämns ju väldigt mycket. Och sen det här med de ekonomiska reformerna, det är inte jag heller koll på när det inleddes och sådär det är alldeles i startpunkten men, men en grej som jag märkte det var att en av personerna tänker att ja det här är ju något som jag och alla andra 4 miljarder människor på jorden får, får utsättas för och då tänkte jag 4 miljarder, det kan inte stämma det är ju många fler som bor, det är ju sju miljarder ungefär strax under 7 mm. miljarder på jorden nu och senast som det var 4 miljarder eller ända ja, gången det var fyra miljarder på jorden, det var 1974 så då tänker jag att i alla fall det kapitlet det är med hon som begår självmord med en tiger, mm. utspelar sig på 70-talet Mm. Jag tänkte ju på det här med, med kulturrevolutionen, mm. att den är ju i slutet på 60-talet, så jag tror jag placerade det rent automatiskt där. Efter 60-talet, ja. Så det blev ja. 70-tal, 80-tal kanske? Ja, typ. Mm. Ja. Det var det jag tänkte liksom rent. Sen var det hitlåtarna han nämnde, som han spelar för sina lik när han krimerar mm. dem. Det finns säkert något där som är, mm. som är eh, lite modernt. Ja, men jag tyckte det var finesseri. Det kanske inte var helt fantastiskt gjort, för jag reagerar ju på det. Man, kan, man ska inte reagera på det, ifall det är Nej. riktigt finessfullt. Men, Nej, men det man kan säga om boken det är att han är väldigt skicklig författare och att man borde läsa honom om man har chansen. Ja, det tycker jag jag blev sugen på att läsa Röttstoft, som mm. eh, var boken som är ursatt i svenska, som släpptes innan den här. Mm. Eh, i, i, störst, I största allmänhet vill jag läsa mer kinesiska författare. För jag, det här är den första kinesiska författaren jag läser faktiskt. Och mm. det är ju en, en kultursvär som, som bara väntar på att pockas på. Det liksom. ja, finns så det mycket det. bra skit som man ja. inte hinner med. Uh, nu ska vi se här. Uh, jo, vi ska ju prata om nästa tema. Eller snarare, jag har gett dig ett tema. Du har gett mig ett tema. Och det temat var flykt. Mm. Och då har jag valt tre böcker på temat flykt, fritt tolkat, som, mm. eh, som du ska välja mellan. Och det blir mm. nästa, nästa avsnittsbok helt enkelt. Och den allra första boken som jag valt, vi borde ha någon mm. sån här jingel till det här. Eller någonting. Ja, det borde vi. Vi skriver upp det. Ja, här, om, om, om vår producent inte hinner göra en så kanske vi kan beatboxa någonting. Ja. Jag, typ att jag, jag fixar liksom trummor och hi-hat och du liksom gör en melodislinga på något sätt. Nej, nej, gud nej. nej. <laughs> ja, något sånt. Mm. Nog om detta. Första boken jag har valt. Det är en bok som uppmärksammades förra året. Därför att författaren Maja van Wagenen. var 15 år när hon skrev den här boken. Och hon sålde filmrättigheterna till den. För massvis, massvis för pengar till Dreamworks Pictures. Alltså hon tjänade mycket på det. Och det är en ganska det är hennes dagbok som hon har sålt och då tänker man ju, varför ville Dreamworks köpa en dagbok för massa miljoner kronor liksom men den, den är lite egen för att hon var impopulär i skolan, hon var mobbad mm -hmm. liksom var som ingen som ville vara vän med henne så hon ville fly från det tillståndet ja var, var det bra Slyck. koppling ja det var bra ja. och bestämde sig för att, ta saken, för att liksom göra någonting åt saken så hon mm. hittade en, en en handbok, en vet du etikettbok för unga kvinnor, skriven på 50-talet. Mm. Som hon började följa slaviskt och så uppenbarligen skrev hon i dagboken hur hon gjorde då. Alltså mm. vad hon gjorde för att liksom följa den här handboken. Och hon blev jättepopulär så alltså, hon blev typ så här coolast i i klassen och allt gick jättebra och liksom hennes liv verkligen helt och hållet. Så med på den här handboken från 50-talet i hur kvinnor ska bete sig så, här, så, så så gick det här, hände det här. Det tycker ja. jag är spännande. Jag blir ju jätteförtjust i tanken. ja, <laughs> ja. Uh, Så det är, jag tror boken heter, jag är inte helt säker, men jag tror den heter Popular. Mm. Aha. Så mm -hmm. det är första alternativet. Yes. Mm. Andra alternativet, ska vi se, jag har ju till och med boken här som jag ska nämna. Nu pratar jag långt från micken, det är uppmärksamma och lyssnarna. Får precis. Uh, här, här är den, här. Andra boken är den här. Visst finns, det, visst finns det gudar i Alabama. Mm. Ja, har du läst den? Uh, nej, men jag har den i min bokhylla. Det är toppenbra. jag har tänkt läsa den. Och den är skriven av en författare som heter Jocelyn Jackson. Och den har vissa kritiker kallats för en, en kvinnlig Dostoyevski. Mm. Anledningen till att den har kallas för det är ju dels för att den är rätt välskriven. Men sen också för att... Uh, underkommande kommer brott av straff för att Raskolnikov mördar någon och av boken sen så flyr han ifrån sitt brott och sina samhällskvar, etc., etc. Och det här mm. är också en, en lik, inte en liknande stor, men, men det finns ett mord här, en person som är död mm. och hon flyr från mm. sin uppväxtort där det inträffade och liksom från sin bakgrund och gör allt för att inte behöva återvända till Alabama där det här inträffade. Mm. Ja, det är bok nummer Spännande. två. Eller hur? Ja. Mm. Bok nummer tre Kometen kommer av Tove Jansson Oh, en, bok, är mitt värsta. en bok i Muminsviten då. Och det är det att eh, grejer händer i Mumindalen. Det är jättehärligt. De pinnar på. De har det skitbra. Och så plötsligt så ser de då ett rött öga på himlen. Som blir större och större per, per, för varje dag. Och här står det så, så, så här på baksidan. Himlen är röd och havet kryper längst ner i sina hålor. Vartenda litet knytt packar ihop sina saker och flyr. Mm, där har kopplingen. Mm. Mm. Men snusmumriken tar sin munharmonika och spelar visan om äventyr som inte är lagom stora utan alldeles kolossala Och ser att rakt ut i farligheten. Följ med. Mm. Spännande. Ja, Vi har inte läst Tove Jansson ännu i podden. Så det här är ett bra tillfälle, tänker jag. ja hur ska jag kunna välja? Alla var ju skitroliga och intressanta. Eller hur? Jag kände att det hade gjort bra ifrån mig. <laughs> ja, <laughs> <av skor>. verkligen. <laughs> Jätte, jättesvårt. Herregud. Men... Eh... Jag tror att jag väljer det första alternativet. Popular av malvagnen. Yeah. Vad, vad kul, jag har faktiskt varit den. Jag känner jätte länge nu att jag vill ta tag i den. Men du ska ju ge mig ett tema och jag har ett drömtema. Har du ett drömtema? Ja. Ska du säga det eller ska jag säga mitt tema? Nej, du ska säga det. Du ska säga mitt drömtema det här är jättesvårt är det, är det tema dröm du ut ute efter? nej men jag har en svensk författare som jag skulle väldigt gärna vilja läsa men, men som jag, eller liksom som jag tänkt att jag skulle vilja läsa så länge men inte fått möjlighet eller liksom inte tagit tag i det bara och det är Moa Martinson. oj du kommer få svårt att kläm in henne i mitt tema och då har jag tänkt så här att du, att du skulle få temat mor för att du älskar mammor på olika sätt eller framförallt din egen mamma och att du då skulle välja mor morgifter sig. men nej det kommer ju inte hända så jag får väl läsa den själv i jul. Det finns ju jättemånga andra böcker som handlar om mammor som man skulle kunna ta en morgifter sig. Mm. Men det, det är klart, det, det tar vi med oss till senare. Men det ju. här temat kommer du kanske inte kunna koppla ihop med just Moa Martinsson. Temat jag har valt är framtiden. Åh, oh, framtiden. Ja. Ah. Okej, okay. fritt tolka Fritt tolka men inte jättefritt sådär. <laughs> Jag tänkte så här, tänk vad var det som skulle ha skrivit om hon leder i framtiden? Då mm. föddes idén att du skulle läsa den här boken. Nej, jag ska inte ge några idéer eller uppslag. Nej, gör inte det. Jag ska googla framtiden böcker. Vi kanske ska berätta om, om, om, om din mamma-kommentar. <går> att jag hade ju en idé som alla, som eller du och din pojkvän gör mig för. Och Det är det här med, med en maskeradfest på tema mamma. Att alla kommer som sin egen mamma. Varit... Men först innan den, den tanken väckte så tänkte jag att man skulle vara utlädd till sin mamma på Halloween. För då ska det vara skräckligt. Och då tänker jag att du är ett psykom med Norman Bates. För han är ju sin mamma. Jo, jag förstår. Det hade varit det himla ofta, fiffigt. Det är ofta vi kommer till att du vill vara din mamma. Ja, men det handlar ju om den här väldigt snäva, snäva liksom, situationen. Klart avgränsade ah, situationen. Jo. Ja. Ja. eller så är det det yttersta uttrycket för det är det här jag sitter ju inte och, Nej, och spelar såhär så Zelda roligt. hemma i mamma kläder eller så <laughs> eller <laughs> ja, men nu, nu har vi förklarat det och ja. det är helt normalt samma sak som det här med toaletthistorien vi pratade om, det är bara normala grejer som äger rum i men vad bra, då tack för den här gången ja tack själv, det var trevligt, ha det bra du är med, hej då hej då